Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen. And e, komuniciranje sa ženama. Ovdje je znači, došlo pitanje. Veznač, komuniciranje sa ženama kaže, vožnja, samo žena, bez muškaraca njihovih, misli se više žena. Znači sve, e, sve u autu žene, propis toga. Pričanje sa ženama od neki što, što vozimo, a čovjek sa ženom ona razgovara sa nama dogovara desi se znači da da je muž slabo govori engleski ili tako dalje ili ili arapski govori a mi ju znači ona niho dijalekat koji veza zađe je na za mjesto a žene boju, bolje znaju pa onda je prevode jedni drugima pa kao propis toga kaže ili vjerovatno imamo imamo goste koji a tu se pita da koji slušaju muziku Uh, puši uh, ili čak gorije piju i prisjednimo smo da i vozimo. Agencija ponikasistira da, da se to ignoriše, slično što da nam uh, uh, ima, kaže, žena, ovdje je vezano za žene, znači ima i kšerke koji znaju često biti, jel, i kao izgleda kao da se nabacuju u vozačima i tome slično. Uh, osamljivanje, kaže, da li je doznam osamljivanje sa ženom tokom vožnje, bilo u auto ili negdje drugo. Uh, I tako bilo još pitanje, sve što je vezano za komuniciranje komuniciranje sa, sa ženama. E, što se tiče e, znači, komuniciranja sa ženama, znači, ukratka ćemo samo preletiti. Nama su poznati oni principi osnovnih komunikaciji sa ženama, a to je e, da čovjek priliko komuniciranja sa ženama koji nam nisu mahrem, koji koji mi nismo mahremi, da trebamo oboriti pogled na svog kuranskog ajeta, u okolini mu'minine je gudumine psaarih mojahvelu furuđam, recimo mu'minine neka obori poglede svoje, znači od onog što je haram gledati, a vidit ćemo poslije, još to je jasno da je haram gledati u žene, osim prvog pogleda, hadis ukazije na, na pardon, ajet ukazije na obavez obaranje pogleda kada komunicira sa ženama koje nismo mahrem. Drugo, e, zabranjeno Muškrać ima da se samlji sa ženama kojima nije mahrem, kao što je došlo u redosu od Iz Buhari i Muslima uh, la yakhlawanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adim mahrem nekadniko da se niko ne sa ženom osim ako je sa njom njen mahrem Mi dobro znamo šta znači mahrem. Takođe je došlo ovaj u hadisu. Treća stvar, znači vezamo te te neke relacije komunikiranja sa ženama da je dozvoljen prvi nehotični nenamjerni pogled u ženu strankinju. Kao što je došlo u hadisu, obliže moramo svom Sahihu uh, kada je upitan poslanik sallallahu džerija uh, o iznenadnom pogledu, nenamjernom pogledu pa on rekao Isrif besarek. Okreni svoj pogled, znači. Okreni svoj pogled, znači ne gledaj, ne, ne zuri u nju, okreni pogled, ne gledaj namirno. Ali, radi Allahom, rekao u hadisku bilježa Budavu, tirimzi Ahmed i hakim, uh, hadis koji je, je prihvaćan kod, uh, kod mu hadisa. Ali, radi Allahom, rekao, kaže, ja Ali, la, uh, la tetpio nedara nedara, feine leka ula, valise leka lahir, kaže, usledi uslijedi pogled. pogledom, kaže, tebi je prvi, a nije tvoj drugi pogled. Uh, takože, uh, Došla je zabrana u hadijskoj je bilje, bilježi Buhariju svom sahihu. Došla je zabrana da žena opisuje da tvoja vlastita, suprga ili sestra ili majka opisuje neku drugu ženu koju ti nisi, Mahrem. Došla je zabrana i kaže neka žena ne opisuje neku drugu ženu. La jesif maretul marete li zeuđiha kaže ke ennehu jaraha kao da je on gleda. Neka žena ne opisuje neku drugu ženu svome mužu kao da on u nju gleda. Ako je to zabranjeno, jel, i došla zabrana, znači šta onda, jel, da čovjek dođe da gleda u nju, da se zagleda, da naslađuje svoj pogled u nju i tako dalje. Također, e, mi znamo da je došlo, da su došli hadisu kojima se postiće, da je propisano, postiće kada čovjek hoće da zaprosi ženu za ženitbu, da ode, da je vidi, da je pogleda, svejedno kradom ili uz dogovor da je vidi, Uh, da nadovdim tekst na, na arapskom, glavno kaže, posljedno se kada neko od vas hoće da zapravo se uh, ako u stanju, finisteta ako je stanu, u stanju da je da, je, da vidi ono što čega ga navest da je oženi, kaže, neka to uradi. Ako je, znači, to došlo tako po pitanju, kada hoće da je oženi, znači ona druga situacija kad neće da je ženi, kada je već oženjen i, i ona, ona mu nije mahrem, znači treba da je ne gleda. Uh, uh, također u relaciju ulazi uh, glas ženi Može negde rashili, možda, rašili, možda je neko govorio da je gla ženi da je, da je avret, da, da ne treba slušati gla ženi i tako dalje, ispravan stav da znači većina učenjaka u Ugummeta, a to je da je gla, da gla ženi nije avret. Dokaz za to je Kur'anski ajat: "Wa idha sa'altum hunna Ako od nje tražite nešto, tražite to iza zastora. Pa kaže, ovo ukazuje kada tražiš od njih nešto, kak ćeš tražiti nego da glasom kažeš i da ona tebi glasom jel, odgovori, što ukazuje da dozvolju razgovaranje sa ženom iza zastora, znači kada je došla ajed hijjaba. Također poslanik sallallahu alayhi wa sallam je razgovarao sa mnogim ženom mnoštvo hadisa. Niti je, uh, niti je naredio jel, njima da ne pričaju, niti je rekao oni koji zbili sa njima u njegovom pristupu da oni odu da napusti da ne sluša i začepe uši tome slično. Sin da ne buni ovde ajet koji je došao vizan za, za ženi željni poslanika sallallahu kada kada kaže Allah svt. kari fela tahdane bil qawli fiytna allazi fi qalbihi marad وقلنا قولا معروفا. Kaže neka neskeču na sebe govorom svojim pažnju. Žene fela bil qawli kaže neka sa svojim govorom neskeču na sebe pažnju. Kaže tajatma koji u Pada kaže onaj u čijem srcu ima bolest, uh čije srce bolesno uh, osjeti prema njoj neku naklonost. Kaže i neka govore neusiljeno znači prirodnim normalnim glasom nezavodljivim glasom da ne govore zavodljivim glasom znači zabranjeno ovde u ajetu da žena govori zavodljivim glas kako bi zavela muškarca a svojim prirodnim glasom nema smitnjom da govori tako da znači da nima smite razgovarati sa ženama Uh, o ovom slučaju govorim ovdje od, od, od, od, od žene koje dođu kao turisti da nima smijeti s njima razgovarati. Što se tiče vožnji, uh, odmah znači rezime ovdje, znači ovdje ima mnošto fetvih sam sabrao u kojima je došlo učenjaci izdali fetve. Uh, rezime ti fetvije u, uh, u tome da ne navodim koji učenjaci je poznat savremni učenjaci kaže da uh, uh, vozaču nije dozvoljeno da se vozi uh, sa jednom ženom. Znači, on sam i ta jedna žena da, da se vozi. Svejedno unutar grada ili van grada, osim ako unutar grada neka nužda, znači, ako možemo reći da, da, da može doći u stanje nužde. Znači, u tom slučaju je zabranjen. Da se, da se muška, vozač vozi sa jednom ženom. Jer to potpada pod, uh, pod hadis uh, u kojim je došla zabrano osamljivanja sa ženom. Jer dođe u situaciju vozač da prolazi kroz mjesto kada budu sami njih dvoje valayahli van laayahli van ar kao što došao hadisu znači zabrana zabrana da se čovjek da se čovjek osamljuje sa ženom osim sa njenim mahremom Ili došle u hadisu, la jeho lena ređen bimretin feine šetane taletom, kaže čovjek neka se osamljuje sa ženom, kaže, jer kaže u tom slučaju šeitan je treći sa njima. Što te, šeitan je treći sa njima? Znači on navodi na haram, uljepšava stvari jedno kod drugog dok ih ne zave, ne navede na nešto da, da pomisli, da urade nešto što je haram. I zbog toga, zbog toga je zabranjeno sumnjivanje sa ženom, na tome između mučena kako što prednosi imam nevevi. Uglavnom znači od zabranjene stvari je to da se čovjek vozač da vozač vozi sam jednu ženu znači u auto, preuzno sredstvu. pogotovo je da je vozi ako je to na dugo putovanje gdje ona je ona musafir. A svakako je i turski dužan sv svakako je musafir i trebao da budem musafir. Euh, a ono ostalo da jedan, da vozač vozi dvije žene ili više njih nema smetnje u tome. Znači, nema smetnje u, u tome. Učenjaci su na, na ovo pitanje odgovorili uh, u fetvama od poznatišnjaka, znači od Bimbaza do Ibn Uthejmina i mnogih drugih, da je dozvoljeno uh, uh, vozaču, taksisti da vozi uh, više žena, muslimanki. Jer, uh, znači, ako je dvije ili više njih. Uh, jer to ne predstavlja osamnjivanje. E sad nam ostaje još ovaj, zadnje ovo pitanje. S ovim smo završili. S tiđe komuniciranje sa ženama, nadam se da bilo jasno, znači kako bi se jedan vozač treba ponašati sa, sa tim ženama koji je vozi, da obori pogled, da gova, da razgovara sa njom osim po potrebi, da čuva sebe od, od fitne, dovoljno je to što je vozio, što treba jel, samo da, da, da, se, da, se, jel, ovaj, da se otvori, da, da pusti stvar na, na rahatluk. Znači, treba da vodi računa o tome, jer zavisna su žena fitna, kao što došlo u uh, mnogim širijijskim argumentima. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.